Скажи, що він не перший такий. На їхній бік перейшов сам генерал Власов. Не здався, а перейшов. І мамонько теж переходить. І не з порожніми руками, а з документами недавніх своїх двох співслуживців. Які причини спонукали тебе перейти? запитають німці. Які? І справді, які в нього причини перейти на бік противника? Не вірив перемогу над Гітлером? Брехня, це не 41-й і не літо 42-го року, коли Червона армія на півдні відступала до Кавказького хребта і до Волги. Тоді що він мусить сказати німцям, які допитуватимуть його? А те, що ненавидить Сталіна. За його колективізацію, закриття церков і 37 рік, що вірить у спілку Власова з Гітлером. І ще скаже, що поразки на фронті у німців тимчасові, що за Дніпром вони зупиняться і назавжди. Звичайно, Маменко знає ще одну істину. Ось вона. Якщо Червоні армії та її союзникам на Заході пощастить розтрощити армію Гітлера, то після війни ворогів Україні рад не зменшиться. А поки що треба вижити, перечекати, щоб не сталося так, як Зовчаренком, який замахнувся на танк і сам загинув. Мамонько біг уже з усієї сили, а в душі радів, що був далеко від мічмана Непрана, від солдатів свого взводу. То й добре, що не дуже цікавились у 61-й дивізії поповненням із запасного, а одразу в атаку. Якщо Непран не знайде трупи Очаренка і Охрименка, то навряд чи хто в штабі їх знає. А уб'ють непрана, то, вважаю, Чаренко і Хріменко пропали без вісти. Як і він, старший сержант Мамонко. «Хальт! Хендехох, раптом пролунав голос із Чарника. На Мамонко націлилось чорне вічко автомата. «Добрий початок – половина діла», – подумав мамонько, коли німці дали йому попоїсти і пригостили цигаркою. Він потрапив у розташування дивізії «Поліцай», яку нещодавно перекинули з південно-західних районів області, де солдати здійснювали каральні заходи проти партизанів. Ко потрапив на допит до оберштурмфюрера Вундерліха. Ще того вечора стало відомо, що німецькі частини залишили Синявино і одійшли на раніше підготовлені рубежі, а росіяни припинили активні дії в цьому районі. Солдат привів мамонька до хижі, збудованої у лісі недавно, бо колоди були свіжі. «І пахли хвоєю. За столом сидів офіцер. У нього есесівські петлиці і погони оберлейтенанта. Маменько стукнув за каблуками начищених до блиску хромових чобіт. «Я розумію по-російському», – самовдоволено сказав оберштормфюрер Вондерліх. «Розповідайте». Ви перейшли до нас з власної волі. Так, точно, відповів мамонько. У вас досить глузду, щоб знати, що нас цікавить, зауважив оберштурмфюрер Вондерлех. Звичайно, я був штабістом, відповів мамонько. До липня цього року служив в окремій частині. Обер Штурмфюрер Вундерліг розгорнув карту і маменько показав місце розташування частини. У червні ми отримали нову техніку.